Розділ шостий. Як таємний радник в особливих справах Цинобер причісувався в своєму саду і приймав Росяну ванну, орден зеленоплямистого тигра, щаслива вигадка театрального кравця, як панна Рожа-Гожа облилася кавою, а Проспер-Альпанус – запевняв її в своїй приязні. Професор Моштерпін аж млів від радості. «Чи міг я, – казав він сам до себе, – чи міг я сподіватися більшого щастя, як те, що шановний таємний радник прийшов до мене в дім ще студентом?» Він одружиться з моєю донькою і буде моїм зятим. Через нього я доскочу ласки в найсвітлішого князя Барсануфа і піднімусь драбиною, якою піднімається і мій чудовий цинобирик. Щоправда, я й сам часом не збагну, як це така дівчина, як моя кандіда, могла до нестями закохатися в малюка. Бо, звичайно, жінки звертають увагу більше на гарну зовнішність, аніж на особливі духовні якості. А я іноді, як придивлюся до цього радника в особливих справах, то мені здається, що його не можна назвати дуже гарним, він навіть горбатий. Ша, ша, ша, ша. Бо й стіни мають вуха! Він же князів улюблениць! Буде весь час підніматися вгору, до того ж мій зять!» Моштерпін казав правду. Кандіда виявляла надзвичайну прихильність до малюка, і коли дехто з тих, на кого цинобер не міг наслати мани, натякав їй, що таємний радник в особливих справах, шкідлива, бридка потвора, то й тоді вона миттю звертала розмову на чудові кучері, якими наділила його природа. Але чуючи ці її слова, ніхто не посміхався так глузливо, як референдарій Пульхер. Він ходив на за цінобером а допомагав йому таємний секретар Адріан, той самий юнак, який через цинобори вічари мало не позбувся місця в канцелярії міністерства і знову повернув собі прихильність князя лише тим, що здобув для нього чудовий засіб виводити плями.